بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نعمت چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی وایل لکلهم ازت لمزا الذي جمع ما له وعده يحسب ان ما له تباحد د هر هاغه سړي د پاره چې مخامخ په خلکو باندې د عيب لګول او پشيشه د بدويلو عادت جوړ شوه دي چې هغه مال جمع کړو او پښمار شماري کې هودو هغه دا خیال کوي چې دا مال به هميشه داغ سروي ک الله لا ين بذن في وما ادراك ما الحطمه نار الله المقدة التي تطلع على الافدا انها عليهم مقصدا في عمد ممدد هرګس دا ندا ها بابا ریز مریز کو ان کی زی کی غرزه ولیکی گی او تا تسپتدا چې سد هګا ریز مریز کو ان کی زی دا الله وره چې زړونو تبرسي هغه په هغه باندې د پاس نه بند کلی شي او په داسې حالت کې چې هغه غیبا په دم کو دنګوستن کی راګیر وی